أعوذ بالله من, من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل او بشدیدیل عقابدیت قول لا الہ الا هو ایلیه المصیر سلی رشتہ مسیح پارا مومن رمبنی نمبر آیات دی زینہ دا مومن اگر شروع کی گیا دا و سورتونه دی چره تا الو حامیم یا حوامیم وطبع لکی گی ابن مصود سب دی باره که پرمائی تا دیباج و القرآن دی دیباج و لکی گی رحم تا امده کپڑی تا بہترین سورتونه دا قرآن دی آو دا گرانگی عبداللہ ابن مصود سب وی کلا جیسا تلاوت کو مودی تراؤ رسیم نو انتی ایو خوشالی سر دالولم او د صورتونو باره سمورای نه جنډب رضی الله تعالی انو فرمای چې دا روزه تمن ریازل جننه د جنت د باونونه باغونه دي او دا ایتونه ابتدای شو کم چې درزه غاول لیداړم منی ایتونه تل مسیر پوری حامیم تنزل الكتابه من الله العزيز العليم ايات الكرسي ورسول الله جل جلاله په بنیاد باندې د هر شر نه محفوظ ساتي نلول باندې ايات ا حميم او صحیح خبره ده د دې ته ویل کیږي کی حروف مقطعات ټوکا ټوکا ویل کیږي بیا ویل کیږي مقتطا ٹکلقه او آدری په صحیح مطلب باندې صرف الله جل جلاله په یزیت نزیات چون کې چا سره چې خبره کولی شي نو مقصود دا غي پویلی نو نبی له اسلام تعالی خبره کوي په مطلب یې نه پویږي نو بعضی علما دې کالي چې د الله نه علاوه نبی له اسلام تودې علم شته او تحقیق کوي الله دې چې د قرآن اسرار دی او رازونه دي کدی باندې الله تعالی خبر دی چې ټول مفسرین چې کومه تحقیکی معنی کړی دا تحقیکی معنی ینه د دې باره کې چې خبر اکړي بس الله او عالم به مراد هی الله جل جلاله حضره په مطلب باندې پوي او ورپسې تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل الكتاب نازلیدل د دې کتاب چې دی من الله دی د جانب د الله تعالی نه صداقت د قران بیاني من الله جانب د الله تعالی رضی العزيز داس الله دا قران نازل کړی دی العزيز چې هغه غالب دی غلبی ولل نه عزتمن ته عزتمن ځکه وې د غلبه حاصله په مال کې یا په جیدات کې یا په عزت غلب دا او ابرو کې نو دی وځه ته عزیز ولې کې ورنه عربی کې د عزیز معنی او د عزت معنی غلبه ده غلبی ولا ذات او ذکرانګي هر یو شی د الله جل جلاله د غلبي لاندي اغه مکهور او مغلوب دی العليم او په دې د الله جل جلاله په هر یو شی باندې موږ راځو الله جل دلته کې وایي کتاب د الله د جانب دی صرف دا ويل کا پیوچي تنزيل الكتاب من الله نازل دې د کتاب د چاته را پدی د الله روزي دې کې الله او سب ذکر کوي یو سب سبنه ذکر کوي لم بنه واس الله جل جلاله ذکر کدل ته کې نو هغه ینه عزیز ذکر بل علیم ذکر کو ور پسې دریم وصفه غ ذکر کئ غافر ذم بخون کې د ګناه غافر اصل کې مغفر عربه کې د جنگي ټوپه چې کماچې دي ته مغفر وي پټاون کې ته وي خبر ده ته یو د الله سپت راز یعف اپون راز نو عف روانو لته وي ینه ګونار وانو کې ده غفور د مغفر نه د عربه کې پټولو ته ویل اینه ګناه د انسان پټه او ورپسې بلوسه په ذکر کې قابل توب قبلون کېره توبه نه هلان کې د ذوالت چې وګوره ګناه ماف کوله توبه قبلو توبه سره سي انسان د ګناه نه توبه و بسي نه ګناه ماف شي او غافر زم سمانه شو ګناه ماف شو ظاهر متبادر د خالي جديد و خیا منه شو قابلیت توب توبه قبلینه ګناه ماف کي او غافر زم بخون کې د ګناه نوورام اپکې ذړو خو یو کې فرق دی الفاظو کې فرق دی کې فرق اشاره دې خبره تا چې بغیر د توبې نه انسان استغفاروي توبې د پر خپل شرایط ته استغفار انسان د غسیم کولی شي بخنه د غسیم وختې شي او مستقیل توبه د غیره پر شرایط دي واړ غونونو الله د غسیم اپکې هر نیک عمل سر د انسان واړ غونونو مګي یو داس کوي واړ و شرم اپشي مخ باندې وو اچي مخونه لال شي لاس باندې واچي لاس حدیث کې راځي یو مو له موزه پرې ی او مزان نبل را مان پورې او یو جمع نه بل جمع پورې بلکې هرهگونا چې انسان او کې اوغی پس نکیو کې کی؟ نوبی اسلام یو صحابی ته پرمای چې ات ب صیت الحص نهتهتما هر پس نکی کو ځکه دک کا نیکی را دا دگونا روانئ خبر د خو د پراخل شرای واړوګون دغسې مپ ککی غګونو اله تو ب یو دا چې انسان ندامت اختیار کې الله ته کمه غنا چې کو ی غ او دریم نمبر شرط د غنا د محل ته نزیو سلورم شرط که د د غنا د پر قزای کفاره مثلا مجدد د غیر پر ده او باز غنونه د سيدي چې د غیر پر کفاره ده نو کفاره او باز د سيدي چې ہے ک با حق ادا که لکه پر دې دی حق دیواله تا ته و بسندانه اعدام اپ خبر ده لکه دا خود ته د الله قانون او ماپ کړي یعنی زایق حق ورکول کول پر کاریتہ منه نو حق بم ور د چې ته بس تووب بااسې مطلب غلا دی کړی د خبر خدممه بس غ مال دغسې نه مال به غت واپس کو د الله قانون دمات کړ دی نو توبه به او باېله به ماپ سره تو ب سره پر دی اغللا شو مال اغ ماپ کې بهر حال غپ ظم دغسېمللهګونه مپ کوي او قابل توپ تو ب سره الله تلله کوي دواړو سره الله جلله جلالوغه ماپ کوون کې دی شدید العقاب الله جل جلال جلاله صح عذاب ورکون کړي چې کوم توبه وباسي دای توبه کابلې چې کوم توبه نو وباسي خپل ګناه باندې اصرار کوي ضد کوي بلکې الټ خپل ګناه بل تبې نه بس خلک داسې وي چې ګور دا دا دور جرم نه ګناه کړل د ادمره جرمه زکه وزن دا اعمالو دي ابردانه دلکه نه وټول نه کې مطلب نه دي کټول نه کې مطلب شی بیا پرشتي شومږه بیا ورک پاتینش الحمد لله شهادات را کړی دی گناونه بکی کی د دې وجه وزن دي ونه ضال موازین القسط ليوم القيامه زمونږ نه په ګنام کیږي او نیکی بم کیږي ځکه زمونږ د پاره وزن نه چانه کې شو جنت ته چې ګناونه درنه شو جهنم ده نو ګنا کېدل جرم نه ده خو په ګنا باندې اصرار کول لا جرم ده ابیا په ګنا باندې فخر کول لا دوی مابیا ګنا بل ته بیان نو دا په لاله باندې یو قسم یو نو ا چې نه مخه قارګل و انسان جرم پټ کی خبر بر د انت ل نه ی داې دا دا چې جورم باندې فخرو غور کوي بیا بلته بیاې د بیا سګین جورم دی داسې انسان ال لا نهاب کوي ت ک به داس انسان ال لا را وغړی او توته ګونه کړړی وه ما تا بندې پردا چولی او ت خپله ګونه په خپله خلکو تختکاره کو الله تعاللب هم دغګونه ټول مخلاتسه کې س کې رای ټولو مخلات تو بیاکاره کې چې د دا کټر او کرد دا ډیر لویجررم دی نوبار حال شدید د لکپ تو کې اواصلی ونه ځان بندې پر دو پټ په پټه تو ببا او زاه ور کوون کم د دي شدید ديله قاب دی دي. څ ذا بر کوون کې د کافر ته انسان غنا کسدن کې ګ بندې اصرار کي الله بندټبت مشکې ز تول او خاون د تول دی نه طول په معه د قدرت را ځې قدرت والی تول په معنادو فراخی سره مالدارې سرم را ځي هر ص د الله تله خزانانیر ص د الله تلا دی د الله په قدرت کدي غنا فضل ماناه بند د اخسان معه بند را الله یسان والله ډیرې معې او الله الله الله هو دغه دومره صفات تی نشته د مستحق د عبادت حقدار د بندګې الا هو مگر الله تعالی دی الیه المصیر او دک الله جل جلال ہوتا واپسینه وګوراته سماي صرف دام کا پیو چې الله تعالی ویل چې تنزیل الکتاب من الله کتاب نازل دل چر پر د طرف دی د الله تعالی لاانکې زیز بی بی زی دی بیا علیم دی بیاغااف ظم د طر په دي د داسې زیاد د طر په دي کابل توپ دی د داسې زیاد د طره په کتاب راغلی شدید د ل کاپ دی د داسې زاد د طرپ راغلی زی تول دی د داسې زیاد د طرپ راغلی دی چې هغه سره سوو شریک نه شته سررف دا د الله طرپ دی چې م په لیکلی زهکه قرآ کې یا د الله جلله جلال هو د اسمما او دصففاو بیان دی دا, دا, دا الله جلله جلال هو د اسمما او دصففاو د افالو دا وصاب بیان دی نو الله جل جلاله ذکر کلم من الله العزیز العلیم وصف ذکرک عزیز وصف ذکر دا وصاب ول ذات درته قران کې دا الله جل جلاله او صاف تی د اشاره یو یب کدا الله جل جلاله اخبار غیوب ماضیه مستقبل ذکر کړي د تیرې زمانی د نور امتونو دا غوی واقعیات ذکر کړي دا آئنده د قیامت راتلو کې واقعیات ذکر کړي الله پکې خپل علم ذکر کړي اشاره د خبرت دا دې قرآن کې دا الله علوم ذکر دي داسې ذات درته چې علیم دي نو دا کتاب هم د علوم ډک دي ورپسې الله جل جلاله بل صفات ذکر کو غافر الذم زم دي نو په قرآن کې د مغفرت زیا په ذکر دي دې نابت او د استغفار او د توبه ډېر آیاتونه دي چې د دینه ډک دي ډېر آیاتونه کې د توبه ذکر دي توبه ولادت ذات درته په قرآن کې د توبه تذکری دي آدا قران کې شدید الایقاب <سؤال> ذات درته پرې دا قران یعنی د په قران کې د الله تعالی پر قران کې د عذابونو ذکر دي از تول را قران د داس ذات تر په نازل شوی چې تول انعاماتو ولنه نو په ډیرو آیاتونو کې د الله جل جلاله د انعاماتو داږي تذکيري دي بیا خیره کې وي د داس ذات تر پرې چې اغه سر الله الاله الا هو د سوک شریک نشته نو په ډیرو آیاتونو د قران کې اشاره ده ده الله اللہ جلال وحدانیت ذکر دی پای دلائل عقلیہ نکلیہ ذکر دی آدھا غرانگی رد شرک ذکر دی نا اللہ وحدانیت او توحید ذکر دی مدی ته اشارہ چیدا قرآن د کمزاد دا ترپ دی آغا او ساپ والد دی نو د دک او ساپ و آثار او معانی پر قرآن کسی دی راج مری خالی کتاب ندی دا معانی و نڑک دی الیح المسیر ویادا کامت تذکر ده. نو الله تعالی دا ذکر کول الہی د ذات دی چې خاز د ترپ ته المصیرو د ټولو انسانانو ورتک دی واپسیده نو په قران کې ډیر آیاتونو کې د قیامت تذکری دی نو زکه دا ذکر کوو یاده خبره یاد ساته چې د دې برکه د دې آیاتونو برکه یو هوتسمادي فضیلت ذکر کچې د سره سړې آیات القرسی او زکی او تردیزه پوری وي دا د حفاظت لپاره بهترین شي اځیندا اته نه د حضرت عمر رضی دور کې هر د عمر نه یو تن راغله د شام د لویو کسان نو او بیا چې کل واپس نو ډېر زمانه حاضر یو نکړه حضرت عمر ته پوښکو چې اودو شرابي شوه ده شروع کړی نو حضرت عمر رضی الله تعالی خپل کاتب راو وخت او ته ویو او ااو اگلی کل شروع کړو ااو حضرت عمر رضی الله تعالی هوته خپل طرفه مضمونونه وي من عمر بن الخطاب الى فلان ابن فلان دا عمر سب طرف خط پلان کی ده پلان کی زیتا سلامون علیک فإنی احمد الله علیک اللذی اللہ لا اله الا ہوا غافر الزام قابل الطوب شدید العقاب از الطول لا اله الا ہوا الیه المسید دایا تونے اوتا اولوستل چه دازم ما ده طرف خط فتابان السلام دے دا الله تعریب کوم دا اغزاد چه غصر شریک نشتا گنام آپ کئی توبہ کب لئی سح عذاب ور کئی نعمتنو والده. دا یو تنولیک لغه چې کله دا خطر واغست او لستلی شروع کړو د سترګو نه خو کرالې چې ګوره الله جل جلاله عذاب او مرقي خو معفو کوم بي هغه بیا توبه وکړه نو حضرت عمر رضی الله تعالی خو بیا خپل ملګرو باندې چې کله دا خط اوملیک او خط ورکو نو ټول باندې دعا وکړه او ته ټول ذات دعا وکړه چې کله هغه توبه وکړه حضرت عمر نه ته خطره واپس جواب راغې ډیر خوشاله شو خپل ملګرو توبه هر کله چې تاسو یو تن سره یو مسلمان بنده سره داسې کارو چې ګناه کې مبتلا شي نو هم داسې کار په کار دی داني دی ویل چې هغه ملامت کول ته دا د دا کې پدیب دد هغه باندې د شیطان مدد کولی هغه نور په دې کې مبتلا شي دا هغه په ځيبه نه داغه پرګوره کې دعوت طریقې تعلیم یو خو یعنی داغه پر دعا کول هغه ترغیب ور کول ک په خط سره کې په مخامخي او داغه پر دعا په کار دی ناغه د دې پر زریبه باندې د نه بچ او دغه مو واقعيات دی آیاتونو کې صابت بنانی او بزرگ تر شوی او بخ نوافل کول نو یو رکعت یو کو ادا یې اتونه لستل شات نه ولې وطن आवाज ورکو چې ته د اتونه غافر زم چې کله دا وینو دا وایي یا غافر زم بغفر لي او یا قابل التوبه نه یا قابل التوبه اقبل توبته او یا شدید الایقاب نه دا وایي چې یا شدید الایقاب لا تعاقب ني یا ز تولت عليا بخیر سم اے توبہ قبلونکې انور سره داوه زم ما توبہ کولګه اې د اف کول کیه نور نو سره دا الفاظو زما ګناه ما اف کیا. او چې دال الفاظو چې اسه غلاب ور کول کیه نو دا ور سره وای چې لا توه یا الله مل عذاب مرګ او چې کله د نعمتونه والا نو یا لما مل خپل نعمتونه راک مباهرحل اودا طریق کم د نبی صلی الله علیه وسلم طریق او د بزرګ واقعہ دا بهتره خبر دا د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه کار داو تلاوت چې بیکاو چې کم د عذاب اياتو نو التو استغفار وي او چې کم بدو رحمت اياتو نو التو د الله نه طلب رحمت کو خبر ده انسان تلاوت کوي او زموږه ساو تلاوت دي سره غره غره غره غر غر غر روانشي مطلب په تم نه د معنی په تم نه ول مسلمانان کینی نه چې کله کینی به سړس دکې نو چې کینی نه پتو تدني چې بس تلاوت کینو که صحیح وي یا په مخه پېدري ورنه تقاضا د دې ځکه او چون که رحمت راوړي کې د الله کتاب او اللهستا دعا قبول کړي نو کده نعمت دعا دې قبول شو الله به با نعمت باران کده توبه دې قبول دعا دې قبول شو الله به توبه قبول کړه نو بهر حال دا دعاګانې اغم دې سره پکاري د سنتی ریل پکار چې انسان په اوا اوا او اقبدي باندې تیر شي ان دې کې خیال پکاري ما زاده پرېډ بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنوم دال الله تعالی وانه الرحماني چې عام مهربانه دی الرحیم خاص مهربان ده حمیم العالم ده پمانه ده دی حروف تنزیل الكتاب نازل دل کتاب چه دی من الله ایت جانب ده ده سے الله تعالی ندی العزیز چ غالب ده الالعلیم پوید هر شی باندی غافر الذنب بخون کے تو گناہ دے قابل التوبش اتو قبل اونکه ده توبه ده شدید لنقاب سعازاب برکون که ده ده تولی نعمتن والا ده یا ده تولی خوند فضلو ده احسان ده لا الهان نشت ده اقدار دبندگی اللہ همگر حاد ده اله اخازدتا نبلچاتا المصور و فسدہ الحمدللہ رب العالمین وعالی عطا ودیو ودیو ودیو ودیو وصلاة وصلاة محمد وعالی وصلاة یا الله <سؤال> سين دا په پراتنه نصیب کړي یا د سبحان الله الله د خير او رحمت او یا الله دې په برکت باندې یا الله کریم دې پوصله باندې کتاب یا الله کوم باندې شرت رحمت او وبو بارانو او یا شي زموږونو مافي یا الله خپل داسره زانه نصیب کړي الله چوپات کی ګوستا راځه را سره خبر کې او الله خو له غا نصیب